Звикнувши до праці, до гурту, він німотно карався без них, і тихі сльози скапували з його крил, що вбрали в себе дух борошна, дух степу, материнки, усіх чотирьох бродів і чотирьох вітрів. Скільки приходило і скільки відходило людей от цих крил, а як славно під ними підіймались і вихрили пшеничні коси мирослави. Згадавши той вечір з вечорів і ті коси, що назбирували ще ранні місячні проміння і вологі з довірою, з тривогою і очікуванням очі від того джмеля, що забронів їм на довгі роки, Данило подобрішив і відкрил-пішов до висячого ганку вітряка. Ось він зараз вивільнить за двері, скине гальма, засипле кіш і хоч на якусь часину стане мельником. Добре, що знає і любить усі ті роботи, які починаються з зерна і закінчуються зерном. Напевне, йому для душі треба було стати мельником. Та окрім своєї душі, є обов'язок перед людьми, перед землею і перед тим, що зветься часом. І хоч як гірко зараз тобі не ремствуй на свою неспокійну долю, бо час не дав нам тихшої долі. На східцях Ганку темніло кілька мішків. Видно, привезли хлібороби зерно, покругляли, біля мовчазного відряка та й в надії, що розум переважить дурість, залишили свою працю на скрипучих із слідами ніг східцях. Ще, здається, так недавно по цих східцях він, малий, підіймався з матір'ю, яка несла на плечах свою вдобину ночу. І з сонцем на плечі змалювати б її. І з сонцем, а не з вдовиною ношею. Був собі журавель та журавка. І не стало їх. А тобі дісталася ноша. Тільки б не зігнутися, не впасти під нею. Неждали біля самих дверей вітряка щось заворушилось. А потім звелася постать людини і по-старечому заскрипіло на щось поскаржилось дерево ганку. Микола Костянтиновичу, це ви? вражено запитав Данило. А хто ж ще може тут човпіти журбою поскрипує голос старого мірошника? Оце на ганку серед мішків і ночувати зібрався. Чому ж не вдома? Треба ж комусь бути і тут, біля хліба, біля людської праці. Та й не можу я без вітряка, ніяк не можу. Він мені в усіх снах шугає крилами. Я, чуєш, навіть раю не хочу без вітряка. Ой, дядьку Миколо, Данило вибіг на ганок, навхрест обняв старого, і той притулився до нього, німотно прохаючи захисту. Міцно ж забив двері ступач. «Та ні!» Мельник навпомацьки відшукав долоної ті гніздечка, які пробили цвяхи. «Бо дерево крихке, старе, як мої кісточки. Потягнеш до себе, то й повискакує залізо. А ви вже торгали двері?» – посміхнувся Данило. «Потроху торгав, а крепко сумлювався, бо не мав в руках влади. Уже лукавить Мірошник і скоса поглядає на Данила. «Хитруєте чи підсмієтесь? «Та ні, більше журюся», – зітхнув старий. «Давно ніхто не гримав на мене, поважаючи мою працю і старість. А сьогодні вступач котив на мене і громи, і блискавки, і все страхав, що я відриваю від праці робочі руки. Чи знає невігла, скільки він, коли зупиниться вітряк, озлобить рук на жорнах. Як немає людина чим думати, то думає сідалом, заздрістю та злобою». Слухаючи мельника, Данило втиснув пальці обох рук у між обшивкою і дверима, потягнув їх до себе разів друге. вдруге. Шорстке дерево вп'ялось у тіло, вигнулоть, відскочило від обшивки, і в темені вітряка забув ванів старезний король. Ось і маємо, радість чи параграф, знову зітхнув мельник, життя. Так що тепер, постоїмо перед порогом? Чи підемо до крил?